Вітер її зірвав, то кинулася в шалену круговерть крихітна, тендітна, сніжно-біла голубка. Вона не змогла більше стриматися. Собою, факеловим мерехтінням своїх білих крил, прагнула освітити другові шлях до рідного дому. Вітер, наче зрадів новій жертві. Рвонувся ще дужчим, ще сильнішим поривом, щоб згасити біля голубника цей маленький палахкий білий вогник. А голубка звужувалася в стрілу. Всім своїм тільцем стріляла в навальні груди вітровим поривом, прагнучи подолати їхню смертельну силу, чи хоча б зменшити її, щоб допомогти голубові. І тепер очі тих голубів, що сиділи, припадаючи до даху, стежили за нею. Голуба вони вже зовсім не бачили. Він лише на мить якусь був ще з'явився і зник, як у прірві. Очевидно, не помітив над голубником у небі подруги. А вона, щоб потрапити йому на очі, Піддалась вітрові, Піддалась відкинути себе Від рідного обійстя ще далі. Та він знову не помітив її. Тоді біла голубка Сама метнулася до обрію І вже з білої Стала чорною цяткою. Глядачі з даху Зрозуміли, що і вона Теж не вернеться до них. Та раптом Над далеким небосхилом таки з'явилася та ледве вловима цяточка. З неясної вона ставала чіткішою, і вітер не міг її вже стерти. Вона росла, росла, пориваючись до другої такої ж цятки на небі, до голубки. То був голуб. Він побачив свою подругу, і за сили його потроїлися. Ось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 «Голубко, моя сиза, ви нас позвали, і ми з'явились!» Приспівно, з низьким поклоном, відповідав він на дзявкотінні моїх карликових песиків, що завзято обсідали його з усіх боків, аж жорства стріляла з-під лап. А підійшовши ближче до мене, він врочисто продекламував, усе ще виставляючись фронтом до тих крикливих карликів. Говорив же неначе до мене. «Я приніс вам синю птицю вашої голубої мрії». «Ого!» «Не більше і не менше? Синя птиця голубої мрії? Чи не бройлер часом нашої птахофабрики?» Я йому теж майже продекламував. Та він ніби не чув мене. І на песиків не звертав уже ніякої уваги. Відсторонено – з ритуальним благоговінням Чаклуна почав, не кваплячись, розмотувати продовгуватого газетного згортка. Уповільнена магія його жовтаво-рожевих, морквопалих рук відразу прихопила мій погляд. У таких згортках газетних, ховаючи від стороннього недоброго ока, голубники носять своїх птахів. Я зацікавлено чекав, що ж там у нього є. І коли він явив нарешті світові те, що мав у своєму сувої, я зачудувався. Руки мої щось само повело потягнуло до того птаха. Справді синьо-блакитного птаха, що наче у фокусника на сцені вилущився зі згорнутої газети. Навіть голосисті котолупи мої замовкли, а несподіваний прибулець з гідністю ікони відвів од мене свою руку з жар птицею і, посміхаючись у попелястий віхоть борідку, запитав: Про тако мечтав, принцеса голубої крові, і батьки, і діди з прадідами, усі в неї отакіо. Родословне, як у бабепського падішаха. Я теж розпливався в посмішці, а нетерплячими руками поплів потягнувся до принцеси голубої крові. — Та покажіть же, покажіть ближче! А він, відсторонюючись далі, вигукнув з ненацька, мов, плесканкою плеснув. «П п — П'ять п'ятірок! І відразу ж, спохватившись, знову вдарив тим вигуком, як у долоні. «П'ять п'ятірок, ще й п'ятірка транспортних, і голубка твоя». «А хіба не варта?»